Я було сперечався, заперечував, але скорився його мудрості. І після загибелі його робив, як радив Ісатай. І ось царський уряд не має проти мене такого звинувачення, яке для мене означало б каторгу, а чи б шибеницю. Спробую, як і десять років тому, обернути все це на міжособній нашій війні, на внутрішні чвари, приховатиму ту повстання за сваволою Джангіра та Баймухамеда і вигрибти знову проти течії. Бо я не сам, бо за мною люди, що вірять мені. І все ж почуваю себе вовком у клітці зараз. Ось тут в Оренборзі ходжу по задушливій камері, хоча чую вже, що звільнять мене, чую, що минеться, і все ж. Біль і гнів, безсилля і шалена жага Вийти зі зброї в руках проти ворога Полишити усяку дипломацію Не маю права Ось той Валетень, що спить на нарах В очі, як у сокола З-під кашлатих брів Конократ Уже вкотре засуджений Зараз на каторгу А погляд незламний Пронизує Пробиває, як стріла Курман гази Каже, зовуть його з бідних, але не здоланних. і з тих, хто не зігнеться, не віддасть волі. Каже, цікаво, уже не раз і знову втечу закутий у кайдани, завтра відправлять його, а він звинувачує мене Махамбета Утемісова, що колись воював із Ісатієм Таймановим, потім сам, а тепер і сплюнув крізь зуби. Я мало накинувся на нього, закипіла в мені образа, але що взяти з неписьменного, що взяти з дикого мого земляка. Про нього я вже чув. Живе з баранти, коней крадем, а куї складає чудові. І співак із нього, і музика, якому рівного немає в нашій Букиєвській орді. І все ж. Як він смів? Він, хто не приєднався до повстання, жив для себе, а ми з Ісатієм підняли людей за їхнє щастя, за рівність між казахами, за краще майбутнє. Запитує мене, що ми робили. «Ти, каже, Махамед, пісні складеш гарні, ти Акин, а воїни з тебе сліпий, вам нічого не вдіяти проти твої сили, я живу сам по собі, нікому не корюся». Ні від кого не залежу. Люди знають і цінують мою музику і допомагають мені. А коней краду у багатих. І якщо живу із того, то хоч не підставляю під смерть чужого життя, не роблю дружин вдовами. Бо аби діяти, аби чинити щось, треба вірити не лише у сьогоднішній день, а й сонце, і небо, у степ, у наш нелагідний, суворий, прекрасний наш степ. Ні. Не знайшли ми з ним спільної мови учора вночі. А нині рано. Перед допитом моїм він мовчить похмурий, як ніч, тільки зиркає з лоба. Мені на допит. А йому етапом до Нерчинська. Кожному своє. Тільки болить мені те, що він казав. Бо є і правда у його словах. Жорстока правда. І неправда. Бо правий був саме Ісатай, який знав, куди вести. Може, справді я десь втратив на мить віру, засумнівався, і тому усе пішло не так? І відчуваю себе лебедем самотнім, для якого батьком і водноші з другом став сокіл. І коли він загинув, що чекає мене? Ісатай був як світло місячне серед нічної темені нашого знедоленого життя – але хмари важкі, темні хмари Закрили місяць над нашим степом. А я серед ночі йду за спогодом Про місячне світло, якого же не бачу, А мушу бачити, мушу. Людей вабить до мене ще і слава поета, Я знаю, але ж чи маю право признатися їм, Що зараз я самотня поле, коріння якої Підрили вороги. Ось-ось вона впаде, знаю себе. Коли пристрасть кипить у крові, нема неможливого. Ні біда не страшить, ні перешкоди. Доки був поруч із Сатай, було так. А зараз лишилася тільки ненависть. І одного прошу долі. Нового герцю, двобою нового, щоб... Захлинувся ворог власною кров'ю. «Нехай і сам я загину! Помсти! Жадаю помсти!» А люди чують. Народ завжди знає, хто переконаний до кінця, а хто вагався. Та це лише на мить. Я вже зараз знаю, що боротьба не закінчена, що вихоплюся звідси. І степ переді мною, і час попереду, і по воду людей не скорюся, не зламаюсь, І почують мене люди у піснях моїх, і побачать у бою. Ось я знову у сірому Гур'єві, бреду містечком, Аби лише ніхто не впізнав мене тут. Та нарешті, хто впізнає? Кожен зайнятий собою. А я вже так давно не був у своєму краю. Стільки часу минуло.